Nu kommer fortsättningen på bindorden. Vi ska prata om de två som, om bindord som sätts mellan två olika saker. Som det är ljust trots att det är natt. Två olika saker, inte lika. Det är trots att, och det är fasten och det är även om. Alla de tre är att det är så olika saker om man jämför med, man pratar om. Trots att, först. Du kom trots att du var trött. Du kom trots att du var trött. Du kom trots att du var trött. Alla måste hjälpa till trots att ni inte vill. Alla måste hjälpa till trots att ni inte vill. Alla måste hjälpa till trots att ni inte vill. Allan Larsson vill köpa en ny bil trots att han inte har råd. Allan Larsson vill köpa en ny bil trots att han inte har råd. Har råd? Han har inga pengar. Han har inte råd. Allan Larsson vill köpa en ny bil trots att han inte har råd. Ungdomarna går hem trots att skolan inte är slut. Ungdomarna går hem trots att skolan inte är slut. Ungdomarna går hem trots att skolan inte är slut. Hapte kommer till skolan trots att han har mycket ont i huvudet.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 Hanna dricker kaffe trots att hon har ont i magen. Det Inte så bra. Hanna dricker kaffe trots att hon har ont i magen. Hanna dricker kaffe trots att hon har ont i magen. Ulle vill ha en smörgås till trots att han är mätt. Olle vill ha en smörgås till, trots att han är mätt. Olle vill ha en smörmad te, trots att han är mätt. Smörmad, smörgås, till T. En smörmad te, en smörgås till. Hägniden köper aldrig nya kläder, trots att han är rik. Herr Gniden köper aldrig nya kläder trots att han är rik. Herr Gniden köper aldrig nya kläder trots att han är rik. Och så tar vi fasten som har samma sak. Två olika motsatser. Ungdomarna går hem fasten skolan inte är slut. Ungdomarna går hem fast en skolan inte är slut. Ungdomarna går hem fast en skolan inte är slut. Morbror August vill dansa trots att han inte kan. Morbror August vill dansa trots att han inte kan. Morbror August vill dansa trots att han inte kan.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 Trots att alla gärna vill se en ny. TV visar en gammal film, trots att alla gärna vill se en ny. Där ska stå fasten på de sista. Var August vill dansa, fasten han inte kan. Kamelen drack inget vatten, fasten den nog var törstig. TV visar en gammal film fast den alla gärna vill se en ny. Men de är precis lika fasten och trotsat. Och så har vi även om. Jag cyklar till skolan även om det regnar och blåser.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 så går vi över till ordet om. Det visar att man frågar något. Eller att någon måste göra något. En som säger, fryser du? Han undrade om hon frös. Han undrade om hon frös. Han undrar om hon frös. Och så frågar jag henne, kommer du imorgon? Då kan man säga så här. Jag frågar henne om hon kommer imorgon. Jag frågar henne om hon kommer imorgon. Jag frågar henne om hon kommer imorgon. så frågar min syster, eh, vill du åka till Göteborg? Då kan man säga, min syster frågade om jag inte ville åka till Göteborg. Min syster frågade om jag inte ville åka till Göteborg. Min syster frågade om jag inte ville åka till Göteborg. Och ser ni här? Några som är om men som är att någon måste göra något. Jag kan köpa saft om du ordnar bröd. Jag kan köpa saft om du ordnar bröd. Jag kan köpa saft om du ordnar bröd. Du måste städa huset. Om du ska ha en fest. Du måste städa huset om du ska ha en fest. Du måste städa huset om du ska ha en fest. Vi måste hjälpa varandra om vi ska klara det. Vi måste hjälpa varandra om vi ska klara det. Vi måste hjälpa varandra om vi ska klara det. Du kan alltid komma till mig om du inte förstår läxan. Du kan alltid komma till mig om du inte förstår läxan. Du kan alltid komma till mig om du inte förstår läxan. Det är tråkigt i skolan om kompisarna inte kommer. Det är tråkigt i skolan om kompisarna inte kommer. Det är trådigt i skolan om kompisarna inte kommer. Tradigt. Skånska för tråkigt. Det är trådigt i skolan om kompisarna inte kommer. Du måste sluta om du alltid kommer för sent. Du måste sluta om du alltid kommer för sent.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 Du kommer ihåg allt om du repeterar mycket. Du kommer ihåg allt om du repeterar mycket. Läraren frågar om eleverna förstår. Så det är läraren som frågar. Förstår ni? Läraren frågar om eleverna förstår. Vi kan inte gå på bio om vi inte har tid. Vi kan inte gå på bio om vi inte har tid. Hon frågade om han ville gå på bio. Hon frågade: "Vill du gå på bio?" Hon frågade om han ville gå på bio. Hon frågar om han vill gå på bio. Bo undrar ofta om jag behöver hjälp. Bo säger, behöver du hjälp? Bo undrar ofta om jag behöver hjälp. Bo undrar ofta om jag behöver hjälp. Man måste ringa till skolan om man inte kan komma. Man måste ringa till skolan om man inte kan komma. Man måste ringa till skolan om man inte kan komma. Lukas, vi kan stanna hemma ikväll om du vill. Lukas, vi kan stanna hemma ikväll om du vill. Vi kan stanna hemma ikväll om du vill. Gunn, jag bjuder dig på bio om du hjälper mig. Gunn, jag bjuder dig på bio om du hjälper mig. Gunn, jag bjuder dig på bio om du hjälper mig. Jag undrar om ni vill sluta skriva nu. Jag frågar, vill ni sluta skriva jag undrar om ni vill sluta skriva nu. Paul vill veta om kungen får rösta. Rösta som när man röstar på Moderaterna eller Socialdemokraterna. När det är val. Vilka som ska bestämma. Vilka ska sitta i riksdagen och bestämma. Då röstar man. Paul frågar: Får kungen lov att rösta? Paul vill veta om kungen får rösta. Paul vill veta om kungen får rösta. Vår lärare undrar ofta om vi förstår de nya orden. Så läraren frågar: Förstår ni de nya orden? Då kan man säga: Vår lärare undrar ofta. Om vi förstår de nya orden. För lärare undrar ofta om vi förstår de nya orden. Och så ska vi jämföra. Det är två stycken ord. Det ena är en. Och det är om man jämför två stycken som är olika. Jag är längre. Än min syster. Du är mindre än jag. De är olika. Och sen är det när man ska jämföra oss som är lika. Du är lika gammal som jag. Du har samma tröja som jag. Så vi börjar med en. Johan är äldre än jag. Johan är äldre. Är äldre är äldre än jag. Johan är äldre än jag. Stockholm är större än Katrineholm. Stockholm är större än Katrineholm. Stockholm är större än Katrineholm. Lasse sjunger bättre än jag. Lasse sjunger bättre än jag. Lasse sjunger bättre än jag. Är din man yngre än du? Ja, det är han. Är din man yngre än du? Är din man yngre än du? I lördags kom våra gäster tidigare än de skulle göra. Här jämför vi tiden när de kom och tiden då de skulle kom, kommit. De skulle kommit sju, de kom halv sju. Det är två olika. I lördags kom våra gäster tidigare än de skulle göra. I lördags kom våra gäster tidigare än de skulle göra. I morse steg jag upp senare än jag brukar göra. I morse steg jag upp senare än jag brukar göra. Vi jämför. Jag brukar stiga upp klockan sex. Jag steg igång. Halv sju. Två olika tider. I morse steg jag upp senare än jag brukar göra. Och Så de som är lika. Jag är lika gammal som min kusin Axel. Jag är lika gammal som min kusin Axel. Jag är lika gammal som min kusin Axel. Vi har med ordet lika. Arne skriver inte lika vackert som Karin. Här är det två olika. Men vi har med ordet lika. Så det är det ordet som gör det. Att vi kan ha lika vackert som. Arne skriver inte lika vackert som Karin. Arne skriver inte lika vackert som Karin. Beata är lika vacker som Kristina. Beata är lika vacker som Kristina. Beata är leja vacker som Kristina. Ibland säger man bara lika vacker. Lika vacker skånska. är eller som Kristina. Felix har på sig samma kläder idag som han hade igår. Ordet samma gör att vi kan ha så. Felix har på sig samma kläder idag som han hade igår. Felix har på sig samma kläder idag som han hade igår. Sen kan man använda som på ett annat sätt också. Om man inte vill säga substantivet en gång till. Då kan man säga som. Så här. Jag känner en tjej. Tjejen tycker inte om tårta. Då kan jag säga. Jag känner en tjej som inte tycker om tårta. Du vill kanske ha en kaka. Kakan smakar kanel. Du vill kanske ha en kaka som smakar kanel. Han köpte en bil. Bilen gick sönder dagen efter. Då kan vi säga. Han köpte en bil som gick sönder dagen efter. Bilen krockade med en cyklist. Cyklisten hade ingen lykta. Ingen cykellampa. Lykta. Bilen krockade med en cyklist som inte hade någon lykta. Bilen krockade med en cyklist som inte hade någon lykta. Jag känner bara en flicka som inte kommer från Sverige. Jag känner bara en flicka som inte kommer från Sverige. Jag känner bara en flicka som inte kommer från Sverige. Igår träffade jag en flicka som du känner. Igår träffade jag en flicka som du känner. Igår träffade jag en flicka som du känner. Okej, det var några meningar. Tack för idag. Hej då!